Bola raz jedna krajina, v tej krajine dolina a v tej doline dedina. Krajina to bola krásna, prekrásna, dolina nádherná, prenádherná. Baj tá dedina bola pekná, lebo na čo septembrové slniečko zasvietí, to zaraz opeknie i skrásnie. A septembrové slniečko naozaj svietilo a hrialo. Fúkal septembrový vetrík, lastovičky na drôtoch oddychovali pred odletom do teplých krajov, motýle preletúvali z kvetu na kvet, posledné ruže rozvoniavali, prvé hrušky sladli a práve vtedy sa prihodilo. sa nemusíte báť, milostivá. Ja nehryziem. Á, ale mi odľahlo. Netušila som, že nie je pes ako mm. Smiešne však. Možno. Ibaže ja na rozdiel od vás musím z stoj, čo stojí, zostať vážny. Mm. Oveľa krajší je úsmev na tvári. Pozrite sa na mňa. Nie ja... som... Nějaký obyčajný dunčo, aby sa mi chcelo nahoci koho usmievať. No dovolte, čo som ja hoci kto? Som prosím, pravá. Siamská mačka. Hermína. Prosím o prepačenie, slečna. Som buldog auberge. Veľmi ma teší. Že som mala čest poznať takého dôstojného psa. Hmm. Do teda sa so mnou kamarátili samí nevzhľadní haukači. Vy ste celkom iný. Vážny a dôstojný gentleman. Hmm, vážny a dôstojný. Aj čo z toho, keď sa so mnou dosýta nahrajú? Maria a hocikam. Myslia si, že hračka nemá nejakú hrdosť a dôstojnosť. Hmm. Hračky to asi nikdy nemajú ľahké. Hmm. Pozrite sa na mňa. Hmm? Bola som pekná. Priam krásavica. Hmm. Dostala som sa sem, do kúta. Hmm. Nikto si ma to ani len nevšimne. Hmm. No, Presne tak ako mňa. A, a, a neráčili by ste sa pridať ku mne milostivá. Mm, podľa toho, kam máte namierené, pán Hubert. Do sveta. Do sveta? Konečne sa splní moja veľká túžba. Poďme do sveta, pán Hubert. Koniec. pán Hubert, ja totiž neviem pláva... E, e, e, Prepačte prosím, ráčite byť e, e, vzťahovavé zvieratka. No, no dovolte, urážať sa nikomu nedám najmenej lietajúcemu pavúkovi. A ako ti vôbec mohlo dačo také zísť na um Varí sme dáké alebo bociany? Ja len, že teraz v septembri sa každý kam zťahuje. Totiž najjednoduchšie ...je ponad rieku preletieť. <Sým> preletieť. A nevieš, ako? Nemáme predsa krídla, ale laby a labky. <Sým> Ani mne narastli krídla a predsa je tam. V septembri môže lietať skoro každý aj listy zo stromov. A, a u, už si niekedy videl, aby psi a mačky lietali? Prízemný tvor sa musí pridržať zeme a nie polietovať v povetlí ako dáké páperko. Ale ja aby som veľa rada vedela lietať Naozaj. kebe sa to ľahko povie. Istotne si absolvoval nejaký kurz lietania. Ale čo by? Iba som túžil lietať. Túžil. Veľmi som sa chcel vzniesť do povetria. Túžil som túžil. A zrazu som len cít. Že sa vznášam takto, aha, je to také ľahké, ľahké. Na čo myslíte, slečna Hermína? Vrlen, nie na toho. Lietajúceho pavúka. Verím na mm. neho. Mm. Prečo poskakujete? Ako by vás oziabalo? Vy netúžite sa do povetria. ešte čo? Vlastne neviem, či si to môžem dovoliť. Som preca vážny a dôstojný buldog. Skúste to kvôli mne, prosím vás. Mm. Nedbám. Nech sa deje... Čo sa deje? Čo to má znamenať? Ako by ma niekto nadbihala a nie sú. Najskôr si z nás niekto vystrelil. Hej, hej! Upozorňujem vás, že nie som nejaký vetroplak, ale vážny a dôstojný pezuber. My, my letíme. Iba zamračíte, zamračený jako mrak, len sa vlečie nebo rád. Je všeobecně známe, že mačky bolí od jak živa do vetra, já jsem však vážný a důstojný pes. Pozor, pan Hubert, narazí do stromu. To je čudné. Už vôbec ničomu nerozumiem. to ja tomu začínam rozumieť, pán Hubert. Pán Hubert! Rád ste sa upokojiť, vážení. Uistujem vás, že nikomu nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Kto je to? Hlas počujem, ale nikoho nevidím. S dovolením vietor september. Váš najoddanejší služobník. Máte nejaké zvláštne priania? Priania? Alebo nebodaj sťažnosti na našu cestovnú kanceláriu? Kancelár! Prajete si letieť vysoko alebo nízko, pomaly alebo rýchlo? Na juh alebo na sever, Severo Julie, východ? Je to ako v rozprávke. Mám hneď tisíc želaní. A možno aj... Milián? Tak len von s nimi, milostivá. Ja si zasa neprajem vôbec, než totiž prajem si, aby si hneď a zaraz prestal fúkať a vláčiť ma bez môjho súhlasu sem a tákodáky zdrap papiera. Od rána som na noh. Potrebujem zastať a oddychnuť si. A, a, a okrem toho som... Istotne chorý, lebo mi ustavične slzia a oči. Uistím vás, že ste zdraví ako lastovička. Stačí, aby ste v príhodnej chvíli trošku popršali. Ja a pršať? No dovol, kto si myslí, že som? Nie som nejaká ufňukaná mačka, aby som pre nič za nič prelieval slzy. Som vážny pes. Buldogouber. Pes? Vážně? Neveríš? Pozri na moje zuby. A já jsem mačka Hermín. No, toto ještě nebolo. Lietajúci pes a lietajúca mačka. To je najväčšia udalosť roka. Držte se vážený. Poletíte s vetrom o závo. Нет, нет, стой, стой, ты противный метроплак Добрый день, Господь, приятель, Принеслся ветер Принес? Môj som, motýl Anton, tvoja kamarádka Otilka ti v ňom posiela 77 sladkých pozdravení. Ako krásne vonia. Aj tebe nesiem pozdrav, lastovička Anička. Nie, naozaj? A od mm, Môžeš trikrát hádať. Viem hádať Pomôžem ti Býva v malom dvore Na starom orechu Väčšie je strapatý a neumytý Čiri, Ernest Vrabe Zernest <laughs> Vidíš, vieš hádať Poškrípili sme sa kvôli páperku čiri. Tu je to páperko Vrabe Ernest prosí Aby si mu odpustila A prestala sa na neho hnevať Čiri, čiri Ďakujem divietor september Čiri Počuj a neprišiel si mi náhodou povedať, že je už najvyšší čas chystať sa na cestu do teplých krajín. O, času dosť, Lastovička. Prišiel som vám ukázať, čo ste ešte nevideli. Lietajúceho psa a lietajúcu mačku. Nemusíte sa ich báť, sú celkom krotkí. Vyrazím, či, či. Môžeme sa ich dotknúť? Čo to tak čo je, môžete sú to obláčiky? Obláčiky si, čo zamračiť? Ani čo by nás chcel zaužrať. A je na nás začína zazirať. Nie mám rád, keď nie ma niekto ťa za uši <slupy> alebo za chvost. To ma že aj rozrúbíte. O, o, prestaňte, okamžite, prestaňte. Vietor, september. Žiadam ťa, aby si nás odtiaľto odviedol, totiž odvial. prečo, veď ste im sympatickí. A také prejavy náklonnosti vonkonca mne mm, Čo sa dá robiť, vaše prianie mne rozkazom. Vidím sa na jej hladine, je ako zrkadlo. Konečne sa môže mu česať. Aj vás vidím, pán Huber. <laughs> Aký ste veľičizný, hotový obor. A ja vedľa vás ako taká cipulienka. Povedzte, páčim sa vám. No dovolte, Nebudem prečo takto na verejnosti. Na verejnosti? Vie tu nikoho, nie? Vlastne vietor, september. Nie ti vúto, že si taký neviditeľný? Ja sa strašne rada pozerám do zrkadla. A ty ani nevieš, aký si. Či si veľký, alebo malý. Pekný, alebo škaredý. Istotne si preto nešťastný. Ani nie. Má to aj výhodu. Môžem vojsť kam sa mi zachce, k hoci komu sa nepozorovanie pridá. Kde mýži. si vlastne teraz, September? Chceš ma vidieť? Ako ťa môžeme vidieť, keď si neviditeľný? Dobre sa prizrite a uvidíte ma. Bežíš na druhú stranu rieky. Uhádla si. A teraz čo robím? Sedíš na jelši. Uhádla. A teraz? Bežíš do u A nie. Pozri sa ešte raz. Naháňaš Ušiačíka po strenisko. Ale kdeže, Ušiačík spokojne oddychuje v prázde. Vzdávam sa. Ja sa nevzdávam. Tak ešte raz sa pozri. A ak ani potom neuhádneš, tak ťa zažením do najďalšieho púta oblovy. Viem, kde si. No, kde? Šmykáš sa dolu s toho Ako si to uhádneš? keď si divne rozmetal ten stoh. Slámky z neho lietali na všetky strany sveta. Prehnal si to septembr. Poďme radšej oťaľ to. Ahoj, Ježko, Smieško. Kam sa tak hrozne ponáhloš? Nekam, ale odkiaľa a, a rýchlo preto, lebo som strašne napajedený. Nevral. a čože ťa tak strašne napajil? Rušky! Tvary ešte nie sú zrelé? budaj by prezreli, Budaj by nikdy neboli dozreli tie hlúpe hrušky dovolili, aby ich vyzbíral môj bratanec deško. Jo, a prečo sa teda hneváš na hrušky a nie na deška? Lebo s deškom som sa pohneval už v lani. Tak sa pomer s deškom i s hruškami. Nikdy sa nepomerím. Nikdy. Teraz, aby som bežal na druhý koniec lesa, lebo pláne hrušky rastú iba tam. Nikam nemusíš bežať, deško, smieško. Ak sa zasmieš, budeš mať hrušiek, toľko, že ich nebudeš vládať odnesť. Naozaj? Naozaj. Nehovoríš iba tak do vetra, vietor, september? Čestné septembrouského. Tak ja sa teda pokúsim zasmiať sa. Musíš sa zasmiať tak, aby sme išli puknúť od smiechu. No, no. Jo, je. Stačí Ježko smieško, dosť, dosť. Dos. Prestaň sa smiať, lebo nebudem vládať potrias konármi. Zmieraj Ježko. Je, je, je, je, to, to je rušne. A... Už ty lupi, čo ty lupi? rušky do chalupi. Ďakujem ti. Vietor september. Nemáš začo, čo ešte Už si ich v zdraví. Čo porábaš, starý kamarát? Čo by som robil? Vlečiem sa, vlečiem, na slnku sa pečiem, až sa mi vidí, že sa nedovlečiem. Nenašiel by sa pre mňa niekde fliačit tieňa, kamaráti. Našiel i nenašiel, to nezávisí odo mňa, ale to odselečný hermíny. Odo mňa? Prečo práve odo mňa? Keby sa ti chcel chvíľočku postať nad chudáčikom, s máčikom, tvoj belasý tieň by mu stačil na oddych. Mm, nedbám, chvíľku nad ním môžem postať. Ach, to je náhoda. Domček mi išiel puknúť od horúčavy a srdce od nedočkavosti. Čo ako som sa ponáhnal, podarilo sa mi prejsť zo tri piade, a najmenej dve mi zostáva prejsť. A čože si sa vydal na takú dlhočiznú cestu? Ne, idem si vyhliadnúť akú sluncu nevestu. Bez vašej pomoci by som asi do smrti zostal starým mládencomu. Mám si vlastne šťastie v nešťastí. Veru, veľmi ste mi pomohli, my sme niekedy potrebovali zadovážiť domček, len sa s dôverom ráčte obrátiť na moju maličko. Mm, ja sa Veru zaobídem aj bez strechy nad hlavou. A no mne nikdy dokáže zadovážiť taký domček, aký by sa mi páčil, aby v bola... Velikánská světlá izba, v ní dve mekulínké kanapy, hojdací kreslo, perské koberce a benácké zrkadla. A mně by zase stačila bůda, tam by so býval, slastně zýval. A neotravovali by ma kaďaký ješkovia a slimáci a kto vie aká háveť. Vlečieme sa naozaj slimačím tempom, ak hneď a zaraz... Zveduž ideme. Maj sa dobre, Klimo. A nezabudni ma pozvať na svadbu. Do, dovidenia, kamaráti. A, a, a veľmi pekne vám ďakujem. Je vám dobre tu, Láci? A ešte ako? Aj dobre? Aj veselo preveselo, Ľahko preľahko. ľahko? Stále by som si iba spievala. Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Lalala! Ale že spievajú najfalušnejšie na svete, to viem, na betón. Počujete? Otvor oči, rúžička, otvor oči, púčok. Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok? To spieva otýlka, motýlka. Ach, prečo som malička, prečo nemám rúčok? Nesmúď, Otylka. Pomôžeme tvojim ružičkám. Zachránte ich, prosím vás. Ak zahynú, aj mne pukne srdce od jaliu. Hubert bude iste taký láskavý a vytrasie zo pár kvapiek z kožucha. Pán Hubert. Ja? No dovolte. No. Čo si vlastne o mne myslíte? Nie som dáky, tento, je to pod moju dôstojnosť. Ibaže minujem rúžičky, preto hnedia zaraz vytrasiem pár kvapiek z kožucha, vyroním pár srzičiek, polutujem. Rúže boli vždy moja slabosť. Jsem věděla, že máte srdce na pravom místě, drahý Huber. Děkuji vám, priatelia. Troška prší, trošku li je, moje, vzkřísené je. Prší kvapka pomaličky na půjčky a na ružičky. Prší kvapka na púčky a na rúžičky. Ako vám je, budári? <tým> Neveľmi. Oľačom máš kriábe v krku. Ne dajste na priedušky. Alebo ste si zabudli vytriasť prach z kožuška. A nie je ani vylúčené, že... Čo, ak je to chrípková epidémia? Dvoniam dáku čertovinu. čo čierne sa rúti oproti nám. Nedá mi dýchať. Kamaráti. Ja dusím sa. Kamaráti, teraz, teraz musíme... 10. september, trošluza so životom. Zdaj sa, si ovklúšený. To sa nikdy nestane, mrak drak. Budem sa s tebou byť do posledných síl. Kamaráti, pomôžte. <laughs> Tvoji kamaráti sú jazdili kade ľahšie. To je tvoj konie. Koniec! Bez ich pomoci! Nej, nemysli si však, že svoju kožu predám lacno. Skôr ako zahyniem, poodtrhám ti tie tvoje dymové hlavy. napoď i ty škaredý čierny dračisko, rozkúrka ich na všetky svet strany! Iba sa hambím. Veľmi sa hambím. Vznešený a dôstojný buldok. Nepomol kamarátovi. Zaslužíme si, aby nami každý pohrdal. Slimá klimo. Slimáčik! Otýlka! Otýlka! Otýlka! Tvária sa, že nás nevidia. Nepočujú. Aj slniečko, aj lastovičky od nás odvrátili tvár. Musíme voľačo urobiť. Čo, pán Hubert? Vrátiť sa a, a pomôcť v septembru. Keď ja... Ja sa veľmi bojím. Ty som sa v tom týme nezadusila. Ja sa musím vrátiť. Keby som nepomohol septembru, prestal by som si vážiť sám seba. Počkajte. Idem s vami, drahý Hubert. Ah, už sa nebojíte, Hermínka. S vami sa nebojím ničoho na svete. Ah, ah! Zajme na pomoc. Prejdite na druhú stranu a zahátajte cestu. Rýchlo za mnou, slyčná Hermína. Nám ja ste Traj. <tíklát> To sa hneď uvidí. Hubert, drahý Hubert, zablízkajte očami. Ah. Len si blízkajte koľko chcete! Mňa nepremôžete! Nepustite ho ďali! Ja si už s ním poradím. Pómooc! Pomoc! Prestaň fúkať! My mám sa tam v <túžiť> pan huber <laughs> Hrdina. A ja, hlúpi, nemal som ťa tak povediať za nič. Mysleli sme si, že sa potom obrátiš k nám chrbtom. Nečudoval by som sa, keby si nás pohnal kade ľahšie. Tak už dosť, kamaráti. Či to nebola aj vaša zásluha, že mrak drah už Či ste nepomohli Slimákovi Klimovi? A otilkyným ružičkám. Mm, to boli všetko iba najmenšie maličkosti. Ale aj za to si zaslúžite veľkú odmenu. Mm, Naozaj? Mm, Nepodaj nás, poškravkáž za účavy. <súdňujú> <súdňujú> Hned zaraz vám pridelím najsvetlejší a najteplejší kútik na najvyššom buku. Ptáčiky vás budú uspávať i zobúdzať, slniečko škrapkať i hladkať, na miesto mliečka budete piť rosu, zo zlatých a strieborných misiek jesť šľahačku. Nee, no, Príjmate no, moju ponuku? Ach, drahý september, o takom šťasti sa nám ani nesnívalo. Mmm, nespím. Nemôžem spať. Zavolám vtáčiky, aby vám prišli zaspievať do už... O, opovážte sa. Už mi ten ich štebot pomaly a začínali jesť na nervy. Mm, mm, mm. Čo vám je? Niečo vám chýba? Mm, mm, ľudský hala za ruky. Teraz už viem, čo to znamená žiť psím životom. Mm. Všeli, čo chýba. Slničko ma síce škrápka za uškami a hladká, ale to nie je ono. Chcela by som, aby mi detské pršteky rozhrňali srst. Mm. Aby ma hladkali, aby si ma tisli na líca. Mm, najhoršie na tom je, že sa už nemôžeme vrátiť na zem. No, že sa pozrite na tú hĺbku, do ktorej by sme sa prepadli rozdrúzgali by sme sa na márne kúsky. Ale keď ja tak veľmi túžim vrátiť sa... Možno si aj deti na nás spomenuli. Veľmi by som sa rada vrátila. Ja tiež. Čo? Čo sa to sa nami deje, pán Hubert? Padáme! Držte ma, pán Hubert, my sa naozaj ničoho nebojím. Zem, po ktorej sme tu užili, je čoraz bližšie. A aj, aj náš koniec je už blízko, Erminka. Nehorekujte, priatelia. Akýže koniec? Na čo by som rietal nad svetom, keby som vám nepomohol? Vezmem vás do náručia a položím na zem ako páper. A ste doma, tuláci. Naozaj? Pozrite pán Hubert. Ste šťastný, že ste doma, priatelia? Šťastný, prešťastný, kamarát September. A nezabudnete na mňa? Nikdy na teba nezabudneme. Tak teda, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. Bol krásný prekrásný deň, nádherná, prenádherná chvíľa. Septembrové slniečko svietilo, fúkal septembrový vetrík, lastovičky štebotali, motíle preletúvali z kvetu na kvet. Posledné rúže rozvoniavali, prvé hrušky sladli. Vtedy sme opäť stretli našich kamarátov a od radosti, že sa vidíme, od rána do večera sme spievali a tancovali. A keď sa nám piesne a tance zunovali, priletel vietor september, zašušotal v lístí a porozprával nám novú rozprávku. Bola raz jedna dolina, v tej doline dedina a v tej dedine žili šťastne a spokojne deti a i hračky.